kizoeza somo la leo tunasema jina pekee chini ya mbingu liokoalo jina pekee chini ya mbingu lenye kuokoa eh hii ni matendo mitume mlango ule wa 4 kwenye kitabu cha matendo mitume ambacho tunakisoma kipindi hiki kwenye mlango wa 4 eh tumekwisha kusomea mistari ya kitabu cha matendo ya mitume jumla iko 37 37 ni mingi Hii hizo kwa wakati moja kwa sababu e, e, Biblia ni kuba e, Biblia ni kuba Sikwapo na tabia kukata nusu au robo na nne. Kieni twetuhubiri kwa sababu hoja kubwa ni hiyo. Tunaona hoja kubwa ya, ya, ya soma la leo ni habari za mitume manzoni wa baada ya Yesu kwa amepaa. Eh ni mlango wa 4. Yesu kwenye mlango wa 4. Eh wa pili ndio wakashukua na Roma takatifu zile hadhi walizokuwa wamepewa na Kristo anasema msiondoke zikatimia. Wakaanza kunenda kwa lugha mpya, lugha 17 tuliona na tunaona kwamba hizi lugha zinazo nena kwenye makanisa ya leo ni ni, ni maigizo. Wanadamu e, ha, hashindu kichochote. Anaweza kuigiza hata vitu vya Mungu. E, vingine vikamshinda anaweza haweza kuigiza moto ule ndimi za moto. E, kwenye mlango wa tatu, baada ya mlango wa pili Mlango wa tatwe pita, iliyopita tukaona kuna mtu aliyekuwa kwenye hekalu sehemu inaitwa mlango mzuri eh aliyekuwa naomba, ilikuwa mtu amewekwa pale naombaomba eh mlemavu kiwete wa viungo eh wakina Petro alipo pita, na Yohana wanaenda kuomba kusali Isara isa ya ibada saa ya, ya sala, ilikuwa saa tisa, mchana wa uh, haraka haraka akasitae kuibirile somo wangu watatu Wakaombwa pesa lakini wakao hawana kwa sababu ni watumishi ambao sio hawa wale ambao wana magari na utajiri eh ambao wao wanatumia matumbo yao wao walikuwa wanatumikia Kristo wao walikuwa na labda chakula cha kuwalisha tu yake kwa hiyo wakao hawana ziada vingine kasema sisi hatuna vitu hatuna fedha hatuna dhahabu walisema lakini tutakupa tulicho nacho Tukupa jina la kwa jina la kristo Kristo simama utemee Yule mtume Biblia inasema tumeona leo kwa mlango huu huu mlango nne wane, wanaendelea e, Kwa eh kama alikuwa na umri mkubwa tu alikuwa na miaka yapata 40 kwa hiyo lile tukio ile nguvu za uponyaji walizopata kwa jina la Yesu Kristo zikaleta taharuki kwa watu walioikuwa uhawamtaki Kristo, hataki nguvu za Yesu, wale waliomuua nguvu zile za giza ndizo ziko mpaka leo jina la Yesu Kristo halikubaliki katika tia wanadamu Hata leo ukikusanyika mkataka labda kuombea jambo labda mko kwenye mkutano watu wanakuambia MJ kulifanya msilitaje tajetaja jina na Yesu Taja Mungu tu hawana shida nae eh kwa hiyo tunaona kwamba eh kitu cha somo leo kinasema jina pekee chini ya mbingu liokoalo jina pekee chini ya mbinguni liokoalo tuna eme em, tusome em, mstari ule wa, wa moja ni msema alifu kwa hiyo kama kuna mstari ambao unataka kuondoka ama kwa kuikariri kama ilivyo ama kukumbuka tu kama inapatikana kwenye mlango Wanne basi kumbuka mstari wa moja na 12. Nitarudi kwenye mstari wa kwanza baadaye lakini ngoja tu hii ambayo imetengeneza kitu cha kusoma. Inayosema Petro anawathibitishia watu waliokuwa wanawakanya wanowa binga wanajaribu kuwazuia wanafanya nini lazima pana hem tu lieni ngowe ni naomba hivi sutani 11 yeye akisema habari za kristo ndiye jiwe lile lililodhalauliwa na ninyi waashi ashi nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni huyo kristo mbaye nadhalauliwa na ulimwengu ndiye jiwe kula pembeni ni jiwe kula pembeni maana gani ni jiwe linalo shikilia msingi linalo shikilia nyumba E, misali wa kumina mbira sema Hasa unazira una, una, una kumina moja na kumina mbira Hasema wala hakuna wokofu katika mingina wae yote Huni misali moja muhimu sana wakumbuka Hii kuna watu wanataka kukolewa kwa kila aina ya jina Kwa kila aina ya imani Kwa kila aina ya imada Mitu kuma hivu Nakini kukikosa kristo Hakuna wokofu Bila vile kwa Kristo na vitu vingine vyewe hakuna wokovu. Kristo hachanganywi. Eh, Kristo hachanganywi. Eh, kristo ni pekee. Eh. Hakuna rafiki kama Yesu. Yupeke, yupeke. Hada mwingine. Sana kuna mwazimua wala hakuna okofu katika mwingine wa yote. Kwa maana hapana jina jingine. Chini ya mbingu walilopewa wanadamu itupasaro sisi kuokolewa kwalo. Chini ya mbingu zote. Kuna ya wanadamu wanawamini vitu vingi sana. kwa India tu hapo jirani wanaamini ngombe. Mm. Eh wana imani. Of course ngombe anakuwa ni taswira lakini imani yake ni shetani. Eh walaaamini. Tu mbili. Yaani viumbe viumbe mbalimbali. Eh sasa hivi kuna watu vinaitwa incarnation. Incarnation. Kamba mtu anakufa alafu anazaliwa katika umo la kitu kingine. Kama hizo ni imani za Kihindu, Hindu na Kibudha. Izo imani za vitu ya kwa mini katika Leho hii kuna kitu na kituwa hakiza wanyama Ni vitu vina tokana na hayo mambu yote Asi itaji kuenda huko kwa undani So na mstari 37 kubili Mekini minguse hapo Kwa hiyo haya majina yote mengine Izo imani nyingine zote incarnation kwa mba muta na za ana, ana, ana, Akifa Akwa mema meema Kwa ngufu zaket Atazaliwa katika Mnili tofauti ulio mzuli Na atazaliwa mnyana Nimejiulize hiyo ni dini gani inayokupa matumaini kwamba ufe ukiwa binadamu zaliwe mnyama ukiwa umetenda mazuri unaweza kuzaliwa kuwa mbwa wa nyumbani ukiwa mbaya unazaliwa kuwa mbwa mwitu Ya faida gani Ukiwa mzuri unazaliwa simba ukiwa mbaya unakuwa kapaka hana nguvu lakini kanafana sana Ujinga ni imani na zinawazina wafuasi mamilioni na mamia mamilion ya binadamu Million, mpaka ama billion Ya minadamu Kwa hiyo, msali moja marafu sana Kwa we mkristo mbao Unapenda kukumbuka Imani yako vizuli Na vile vile Ni msali muhimu Tunayutumia katika kuwahubilia watu Kulipokea jina la Yesu kristo Tunayeta kupereka njiri Kwa sababu utakutana na watu wengine anakwambia okei okay, Ni na kristo alafa nata kumchangaya na mwingine E, ni na kristo ni na na malia Hapa mungu angekua nataka Kweli kumweka na malia Sange mwingiza kwenye orotha Kwa nini ametaja jina moja e, Nuhi kuna watu wana kwambia wana ala Seji wana tumegani Mutakatifu Lafayeli Mtakatifu Inyasi Mtakatifu Francisco Mtakatifu nini Wana waomba na kuwa Sasa mna mna kitabu cha Timotheo ya kwanza e, na jaribu msingi wa somo kitu cha somo tuna jina pekee chini ya mbingu linalo kuambatana na jina la Yesu Kristo so, katika kitabu cha Timotheo ya kwanza eh labda anataka kusema mstari mwenye uzito sasa tumesema kwanza mlango ule wa pili eh kwa kaida kwenda katika huko e, sehemu nyingine kwa somo mstari mingi lakini watu sisi sitize mstari wa kwanza mwanangu wa 2 Kwa sababu Mungu ni moja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni moja mwanadamu Kristo Yesu Jina pekee Moja Unaposema mmoja huko anataka kusema kwamba jina pekee chini ya jina la Yesu Kristo huko anasema mpatanishi ni moja neno pekee na moja ni kitu kimoja li. Na maana moja. Kwa hivyo katika hizi imani. Nyingine huwezu kajua. Unawezu kukuta kapisa mtu ameo maamini Christophus. Lakini analetewa vitu kutoka katika ya imani ya dunia. Kwa sababu hana ustabiti wa mambo. Anawea amini. Anajikuta. Anaanza kuamini vitu. Na kama ka imani kake karikuwa ka ovyo. Labda halikuwa bada anayukulia wakova na jaribu kumjua mungu. Unawezu kukuta ameteleza kweli kweli. So hana usabiti Teno la mungu ni sawa na Na na na Mulo kamili Balanced diet eh Ukiwa na mlo kamili Ukiwa na balanced diet Tumekamilike uko sabiti katika mwili Sio lahisi kushambuliwa kizembe zembe Na vina vijimelea mbali mbali Lakini Unapokuwa mzaif Kwenye mwili wako kila mdudu atakai ngea ugonjwa. ugonja Vile vile ukiwa thabiti kiroho Umekula neno la mungu ndio chakula Umelishiba vizuri, Huta shambuliwa kilaisi na vijimani Huta weze Maso uko thabiti Na huthibitiki Kwa hiyo kama unapo kula chakula vizuri Ukashiba, ukapata rilishe Vile vile unapo neno la mungu mbano chakula Chakula cha uzima. Yana sema mtu hata isu kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kuneno. Ndio sababu haya maneno lazima tuyadhibitishe tuya tu ya tukae msisitizo. Biblia inasema emtu ende katika kitabu cha afu nirudi sasa katika kutoka huko tu kwenye mstari. Huko wengine kwote mtakut ntatulia kwenye mlango hani. Baadaye kunajengea msingi wa hoja. So hapo ndipo Kristo eh anaposisitiza lakini ndipo na shetani anataka kuwapotosha wanadamu. Shetani hana shida akikuoona unamwamini Yesu Kristo unaamini na vitu vingine hivyo hana shida kabisa. Ndio sababu mafilimazo wanakuambia ah ah sisi hatuna shida wewe utakuwa mwanachama wetu lakini endelea na dini yako. Na kimzinga atatakie usii na dini. Kuchafu tu. Eh. Hey. Leo hii watu wachafu kwenye mji, kwenye ndoa za watu wanataka mtu ambaye yuko kwenye ndoa, mume aliyeooa, mke aliyeoolewa ili kusudi tu Hawataki mtu wa kwao mwenyewe. Shetani hakutaki tupe. peke, anataka uwe kwa Mungu vipande uwe na kwake. E, watu anataka yani ndio inaitwa michepuko. Awe kwenye ndoa lakini awe na huku nje. Nlicho anachofanya shetani Ana kutaka uwe kwa kristo umamini kristo hafu wamini na vitu wamini na maria wamini na, na, na mitume na manabi wamini eh, na maraika wamini na juwa uwe na dini enye juwa na Mwezi na nini vyote kama uwe na, na nyota vyote hivyo uwe lakini mungu anasema kuna gina moja tundo unataka mungu anasema mimi ni mungu mwenye wivu sitaki sitaki unichangani na wengine eh. Anasema katika kitabu cha Yohana Sina mnda ukwenda uko wajiri ya mnda na sana mstari mingi sana Lakini niseme tu Yohana mnangu wa kumina mstari wa sita Nisema Mimi ndi njia kweli na uzima Mtu haji kwa baba Ila kwa njia ya mimi Kuna njia moja tu Njia moja tu Kuna jina moja tu Kuna wakofu moja tu Kuna mpatanishi moja tu Sasa hawa wengine wanatokea wapi Hivu nabukua kwenye kanisa kume, kuna michoro ya binadamu bali-mbali Kama ndo wasimamizi wa, wa, wa imani yenu, Hawa watu sindo wa, sino, sino mnawa tumainia hawa mm -hmm. He Nina sikiri tujue ustabito Ni mawini, ama Biblia iko kweli Na wanadamu ni waongo Ama wanadamu ni wa kweli, Biblia i, i, ni yaoongo Lakini kama tunaamini Biblia basi Biblia inasema kwamba tunaamini tunampatanishi mmoja mbae ni Kristo Tunanjia njia moja tu inayotufikisha kwa Baba ni Kristo na liko jina moja tu tunakolewa nalo ambalo ni Kristo. Hivi vitu vingine ni nyongeza. Na nyongeza kwa Kristo Mungu anataka atoshe peke yake. Peke yake. Haitaji msaada. Ndio sababu uokovu Mungu hataki matendo yako mazuli Uyachanganye na ne, na imani yake Ya oku, ya ku, inayo Eh, Mungu nataka abebe mzigo wote Dio sababu wana sema Njoni kwenye karamu Vitu vijote vimeza kuwa tayari Musija na chochote mnje tu moja kwa moja kulatu Basu mm -hmm. Nija na chochote Sasa mta toka hapa na ujumbe nusu nusa Sia ilana sema Basi sina chakufanya kwa isu kusapada Napo uja kwenye kuamini. Tumwamini Yesu Kristo katika ukamilifu mia kwa mia. Kaimani kote kado tu nako Kawe ndani ya Kristo tunawokolewa lakini katika mwili huu unaoharibika tunajukumu la kumtendea Mungu kazi nyingi kweli kweli. Nyingi kweli kweli lakini hiyo ni kwa ajili ya kujenga ufalme wake sio kwa sababu tuweze kupata nafasi katika uzima wa milele. Ni kusudi tuweze kupata kiti cha memeri katika ufalme wake. Baadhi mingine nasema kupata ufufuo uliomwema. Eh? iki ni kiwango gani tutangaa? Yeye tutangaa kama nyota, kama mwezi, kama jua. Eh, lakini kwa bali ya kufika mbinguni sio haina uhusiano na matendo yako mazuri au mabaya au yoyote yale. Inahusiana tu na kumwamini Yesu Kristo moyoni sana neno lake linavyosema na kumkiri kwa kinywa. Basi tuende sasa katika E aya mstari 37 na tutaipitia haraka saa tu tu pitei a catiça hojea tu Hoja ligava a catiça hojea cala lá ligava hojea moja tu lá és o meu roco eu nem me chegoço é muito tu cuo kama kuna kilicho baki criança baqui se não cala nassema na watu wale Makuhani na akida na wahekaru na masadukayo Wakawatokea Wakifadhaika sana kwa sababu wana watu na kuhubili katika yesu ufufua wafu Walifadhaishwa na kwamba kuna Hawa ni watu wewa kweleo Watu wana... wanaambiwa habari za yesu kristo Alafu wakuwa dini hao Makuhani, masadukayo Na walinzi wa hekalu wanasema akida Walisha jitengeneana vio havipo Akida wa he, wa, wa hekalu hakuwemo kwenye Biblia. Eh. Ndio leo wewe utasikia nadia ya ya ya kanisa. Si kuna kiti kuna katibu. Yani ni mfumo tu kama vyama vya siasa. Yeye tu vya kujitengeneza. Ngwewe kwambie Mungu anatutaka vilevile tusiji asemaye tusifananie dunia. E, hata kama inaonekana ni nzuri kiasi gani Mungu anatutaka sisi niwe sisi ndo tuwe nuru ya dunia. Yaani mababa tuwefanya dunia iige kwetu. Tuwe ndo ladha, ndo chumvi. Sasa leo hii watu wanaenda wakiangalia lado mfumo wa vyama vya siasa. Kuna mwenyekiti, siyo kuna katibu, katibu siyo anini msemaji mwelezi, wanaenda wanatengeneza vitu ndani ya kanisa. No tunawono kuna hato na ito maakidazi Hakikuwe mwenye piplia Ukisha anza kuikopi dunia Huna mwisho Itakubeba paka mwisho eh, Ukikopi kuvaa kwako Ukakopi ibadazako Ukakopi mienendo Maubili na nini utakuwa huna tofauti na dunia Bibi nasema msiipene dunia Wala vitu vimu katika dunia Kwa mana mtu anayipena dunia Nasuma ni wana wakwaza mlangu wa eh, tano Mlangu wa pini msari wa kumda E, kumpenda baba hakumodani yake. Kwa hiyo hawa watu wanachukizwa wakuwa dini, dini iliyokuwa ndio ya Waisraeli inasema inamfuata Musa kama mchukia Yesu kama wammtukia wana mazishi kama waliochukua baadaye kama aliyochukua kina Paulo na nini? Wanachukizwa na habari za kina Petro. E. mstari wanachukizwa na habari za, za kufufuka kwa Yesu Kristo kwa sababu huko nyuma walishalipa na hela ili kusudi waseme kwamba hakufufuka walishalipa wale walinzi eh wakawa kamata wakawaweka gerezani hata asubuhi kwa kuwa usiku kwa jioni mstari wa 3 nasoma matendo mitume 4 lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini na hesabu ya watu waume ikawa kama 1500 Mwambie, hata kama kutatokea ukinzani, upinzani, neno na mungu tendea kuenea tu. Mm -hmm. Nyo hii, miambie, pamoja kuma dunia haijawai kupendezo na, na ujumbo wa Yesu Kristo. Ni wapi ambapo jina la Yesu Kristo wali jafika. Hakuna. Kwa hiyo, ni kujaribu tu, eh, kujaribu ku, tu kupambana na mamlaka ya mungu, ni kujidagaya. Kwa hiyo, neno na mungu, nenelea. Kwa imlangu wa tatu, kama, kwa imlangu wa... tatu alifika kama 10000. Eh, leo wanafika kama 5000. Wanaongezeka kwa kasi kubwa. Wamewakamata, wamewafunga, wamewaweka ndani. Eh imeshakua jioni, alafu asubuhi yake tunaendelea msemo tana hata asubuhi wakubwa wa wazee na waanishi wakakusanyika Yerusalemu na anasi kuhani mkuu na kayafa pia na Yohana na Iskanda, au ni watu wengine sio Hana tunomjua sio Hana mtume. Ni watu wengine. Na wote wale waliwa kuwa jama zaki kuhani mkuu. au ni watu kundi la kuhani mkuu. Walipo waweka. Leu hii mta rajita kuhani. Anaungoza dini. Rajita kuhani musa. Eh. Ulishua kusika Petro anaito kuhani. Kuhani Paulo. Hawa ni, hawa ni majambazi ya kiroho. Wanadamu mwe makini. majina tu piga niliwahi kuhudumia somo moja zamani kidogo zamani sana itwani maana ya jina nikatoa majina ya mtu mwenyewe majina ya makanisa jina la makanisa tu litakwambia ni nini wanachoki ni nini ni wapi ninakokupeleka eh ministry sijui vitu gani ministry eh mkuu wa dini anaitwa kuhani mtume ipaswa sema mimi ni mtume wa mwisho ndio wangu hakuna mwingine Watu wanajipachika ma, Wanajipachika Vye wambamu mungu wajayu kuapa, Wanakusanya Wanafanya watu kwa vitega uchumi Na watu wanafraia Nunga mienjumaka yuko nani yuko shetani So yuko shambani yafanya kazi Misali yeah. wa saba Walipu waweka katikati Kwa hiyo wanawakamata Wanaweka nani asubui Wanawaita wanaweka katikati Misali wa, wa saba Manake wanamikamata na ni Petro na Yohana Na hamili kukukuna mitume wengine Lakini wanawata ajwa hapa ni wawini Walipua wa weka katikati Wakaulito kwa nguvu gani na kwa jina na nani Nini mnafanya haya Nipo Petro akijaa roho mtakatifwa Hakawamia Mtuangani ya mtanapo jawa na roho mtakatifwa Anata kujema Toka, uh, toka Ndolichofanya Pana Ananina nao kwa ujasiri Na kuhubiria injiri ya okovu Roho Mtakatifu kunena maneno ya Mungu. Yesu anasema mimi nitakapoondoka nitamtumba yule mfariji. Eh, naye atatoa haya na kuwakapasheni baada kwa kumkumbusha yote. Eh, ni hayo hayo anayoyasema. Roho Mtakatifu ananena maneno. Sio Roho Mtakatifu wa leo wa makanisa ni ananena vitu visivyoweza weka. Ndio sio. Lakini Roho wa Kristo ananena maneno ya Mungu. na tuone petroreja aliyopojawa ali, rom taka tifu na kwa sababu paja wa rom taka tifu kwenye mrongo wa piri alinene na lugha kumina saba hatujikama alinene na zote pekee kwenye lakini ni nini jumuiya yote alinene na lugha kumina saba brabla petroreja alinene tatu katika hivi eh. saa saa hapa tuone na maji tena na nguvu na aniamaji kufunisha maana ya rom taka tifu ona maana mbi ya kujawa rom taka tifu na kwa sababu ni rom taka Tunayempokea tunaiempokea tunapumami niyeso Kristo bivunia sema anaedume mirere ana sema ana indwele anaishumi mirere Yule ni wa, ni muhuri tu wa kwamba umeokolewa. Alafu kuna Roho Mtakatifu anaye tenda kazi. Ni yule yule lakini ni kiwango cha nguvu. Ni sana mtu unaweza ukala chakula vijiko labda labda ukala snack tukachakula kadogo. Uta, utapona uta, utakuwa na afya hapo kidogo utatembea lakini kuna kula ukashiba kweli kwa nenepa. Kwa ni kiwango cha ujao wa Roho Mtakatifu. Yule yule. Eh. Hmm. Anaye tenda kazi. Msana wanana anasema Nipo Petro akija Roho Mtakatifu Haka wambia enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Shaka shaka shaka shaka shaka. Nicho hanchofani. Anawambia maneno. Anawambia. Kama tukiulitwa leo. habari ya jambo jema. Lilino neno. Eh, jambo jema. Lilino na. Alio fanywa. yule mtu zaifu. Kisa bado kinatokea kwa yule mtu alieo omba. Badala. abira alikuwa hawana pesa sio mama wongo wa wongu, hawa wa leo wao akampa alicho wakampa jina na Yesu Kristo akapona akaamini sasa bado hicho kisa kinaendelea kuleta shida kwamba inakuwa je Yesu Kristo eh anavu zake zinaendelea wakati tunataka kuifunika kufunika mfunika. na kusema kwamba hakufufuka sasa kazi yake inatoka nje inatokeza wanajaribu wana kuizuia Wanajaribu kuzuia mafuriko kwa mikono eh. Nipo Petro eh, Kama tukujua leo habari ya jambo Jema Aliofanyua yule mtu mdaifu Jinsi alivo ponjua Juweni nyote Na watu wote wa Israel yakuwa Kwa jina la Yesu Kristo Wanazaleti ambaye nini mlimsulubisha Na mungu akamfua katika wafu kwa jina hilo mtu huyu alasimama Akiwa mzima mbele enu Musano moja <coughs> Mdo hile mstari ya kuondoka na yo Yeye ndiye jiwe Lile Lilo dhala uliwa ninyi wa asi Na yalo kuwa jiwe kula pemeni Musano kumina mbili Wala hakuna wakofu katika na wae yote kwa mala Jina jingine Chini ya mbingu Kwa wanadamu kipa ilitupasa leo sisi kuokolewa kwalo. Naoni kwambii kuna wokovu wa aina mbili. Kuna wokovu wa roho na wokovu wa mwili. Wokovu wa roho ni ni kwamba mwanadamu anamwamini Yesu Kristo yuko hai, bado yuko hai katika ufahamu wake, anasikia injili na analimamini, anakiri jina na Yesu Kristo, analikiri kwamba ni Mungu kama ni kama ni mwokozi, anahesabiwa anaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Huyo ameokolewa. Aina kuna wakovu wa ina mbili pia mfano Petro alivokuwa anatembea Kwa ni kitapu mlango wa sita wa, wa Yohana Anatembea juu ya maji Alivu kuzama alimambia bwana ni okoe Hakua na wanisha kwamba ni kwenye uzima wa mineni Alikuwa na asema na miili yetu Leo hii mungu anatuokowa na magonjwa Anatuokowa na ajali Kuna hapo na matatizo mbali mbali e, Yesu Christo ndio jina nino okua katika vyote hivyo. Iwe ni okovu wa roho wa uzimu wa milele. Iwe ni okovu wa mili yetu tuwapo duniani. Mm -hmm. Mta seka sewa mamii na mamii Yesu Kristo, Ata ni okoe mpaka uzimu wa milele mbinguni lakini. Ni namomba malia ni okoe na tabu za dunia. Sio huyo. Hana jukumu hino vile. vile. Biblia hejawe kusema popote. Ngoi wamekitu ambacho wakiko kwenye Biblia usikiamini. hata kama ni kizuri kiasi gani. Hata kama kina semu na wengi kiasi gani. Hata kama kinabebwa na wengi kiasi gani. Kimsingi wingi wake ndio kipimo kwa mali cha uongo. Uongo huenea sana. Eh. Kwa hiyo unaweza sana niweke context, niweke niweke Aya neno sema mimi, msimamia wapi? Aya sema ni kwamba Paulo é Pedro, Ana o miam antes de eu ocupar uma uma parteira na casa de camões já tu amais Jesus Cristo. Nicaô na Nigão Gelo, quando ama, u ocupo na Nigão Gelo, assim ocupo tu a usim a minério, nipa moja na mais certo a criançaico. Kuna o ato que difita Ana na Jesus Cristo ocupado, minério. A tiririna, kuna kuna kuna kuna malaika no nam wangu, eh, o miam munga malaika, na inaonekana na o nega na tuco a água tu na malaika o ukubali haielewi vizuri kama bado anakuepo wale malaika eh basi kama mtu anakuwa mkubwa anaanza kuwa kahaba wewe malaika naye amekuwa anakuwa bado yuko anakuongoza kuwa kahaba ukiwa mtoto mdogo mara nyingi unafanya makosa ya kitoto ya binadamu kwa hiyo malaika kidogo ana anahusika eh anahusika hivi huo malaika mbaya anaendelea mtu watu wengi tunapokuwa watu wanapokuwa wakubwa anaanza kuwa walevi oko Yesu Yesu na malaika wake huona uso wa Bwana au walio wadogo. Okay, nimeingiza somo ni siri, lakini ni muhimu sana katika mengine kwa tunaelewa vitu vingine ambavyo vinaweza vikatusaidia kuelewa tunachosema. Haya hoja na hapa ni kwamba tunaongelea wokovu wote. Kama kuna taabu unazipitia, kama kuna mateso yamekubana, kama ni ugonjwa umekuz, umekuz, umekuz, umekuzidi nguvu. Kama ni mashaka yamekuwa mekua mengi Hata kama ni mateso <coughs> Kwa jimigina hata kama ni zami ya mekulemea Kwa kama ni umasikini ya mekua mengi Kama ni tabu yote ya unaipidia Mungu ambi usitafute short cut Pengine nina kwa Yesu Kristo yake? Na unapokuwa Yesu Kristo Ndiyo romta katifuwa mungu ndiyo mungu Kwa soo ni mmoja Chulongelea eh, jina la mungu baba katika ufunua ulio tufikia sisi Kupitia kwa jina la Yesu Kristo Haliya onwa na kuaminiwa na watu Mm hapo -hmm. sasa eh kwa hiyo hivi vitu vingine eh, umepata shida hapa na pale kuna tatizo alafu narwambia nenda kafanya kitu hiki nenda kaka yaani ka, ka, ka, ka, eh, kuna vitu vingi sana eh, eh una mtu moja na fikiri mama ndo alisema anawambia tukitaka utajiri yachukue chumvi yaani vitu fulani vya kujaribu kukuwezesha mambo duniani hivi vitu vyote ni nguvu za kishetani na Kristo hashindu chochote. Iwe ni afya yako anaiweza. Iwe ni mashaka yako anayo. Iwe yule hata unywele moja tu peke yake haudondoki chini bila yeye kujua. Eh. kwa nini basi tumtegemea labda kutuokoa kwa uzima wa mileni mbinguni sawa, alafu tutafute shoti kati kati tutu, na majina mengi kwa sababu ameshindwa. Kristo anaokoa mwili Kristo anaokoa mwili na roho. Eh. Watumethibitisha kwa, kwa kiungo chake. Eh. Emtu hoja ya 2 na mstari wa 13. Eh, hoja ya 2 na mstari wa 13 mpaka mstari wa shina mini, mingi Nasema, vitisho vya dunia Eh kwa watu wangu, mtisho wa dunia. Lazima wewe umeunapo amo kwa mtumikiamo. Sio umtumikia tu kwa maana kwamba labda umeamua labda kwa mchungaji wa Kristo. Like of course unapokuwa unafanya vitu vingi mbele za Mungu vitisho vitaongezeka. Lakini tu hata kule kumwabata Kristo kasema mimi nitakuwa mKristo anayeamini neno, anayeisoma neno, anaenda kwenye ibada, anaeshiriki katika maana. Yaani ule lazima ukutane na vikwazo. Wengine vitaanzia nyumbani kwako. vile vitakuja kwa mengi. Ningine zitotokea popote. Ningine zitakuja tu ndani yana hata mawazo tu peke yake yanaanza Eh. Kwa hiyo tuangalie hivyo vi vitisho na na makwazo. Eh. Kwanza mstari wa 15 mpaka 16 anasema mpaka 22. Kuna 13 mpaka 22 anasema hivi, tunaangalia vitisho na makwazo. Mstari wa 13 anasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, Roma takatifu inajia Petro na Kina kinachotokea ni ujasiri. Wanasema neno kwa hmm. ujasiri. Wow. Eh. Eh, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu wasio na maarifa wakastaajabu wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu hapoza kitui kwa mwanapo kwa pamoja na Yesu hajaishu na elimu na maarifa vitu gani vya dunia utapata ufahamu mkubwa kutoka kwa Yesu Kristo mwenye tunona wacho kifanya sehemu nyingine asma katika zabuli mlango wa kumi hazima sheria bana ni kamili hummettia mjinga hekima Siyo mingi nasema na ibulurisha nafsi ya nafanya Lakini itia mtinga hii Wakati ngini unawesi ukaishi katika hii dunia Ukajiona sio mtu mwenye vipawa vya kupa Venye ufahamu mzuri Hata ukiambiwa useme kitu mbele watu labda hata nyumbani kwako unjaamini tu labda ukitafanya jambo lolote una hi, una utishi, utoshi labda upate ma, ma, ushauri Mungu anataka tuwe na ushauri hauna ubaya maada tunapata kwa watu wazuri eh wenye ufahamu lakini hiyo hali yote ya kujiona hatutoshi tunapokaa na Kristo muda mrefu hata tupa ufahamu wa hali ya juu atatupa hekima ya, na, na, na, na na kuamua yaliyo sawa sawa. Hauna kitu kibaya kama kushindwa kuamua vitu virivu, ukamua vibaya. Mda wote unachukua njia sahi. Ni kama mtu anatembea unakutana njia pacha. Aidha upite kushoto au kulia. Unajikuta hujukaachagua ile una, ile ya kupotea. Utapata hasara sana. Katika maisha ya watu ingetorokosea watu wanagozea katika noa Wanagozea katika kulea Wanagozea katika kazi katika kuenenda katika vitu vingi sana kwa eh, tu makini eh tujue kwamba tunavoka katika Kristo katika neno la Mungu katika Biblia hii ndivyo Mungu anaendelea hutajua kama mtoto anapokuwa wewe ukamjua kwamba tayari nimeamua ni ah, leo ameshaongezeka amepanda kiasi kiasi hapana utashtukia tu amesha kuwa mrefu tumstuka ameisha kuamkuma tumstuka tani ame kuamana ume ana ana, ana ana na ma na, na na deva utakuwa mzima Atakuwa na na utajua Zimekuja anzi mkuja sangapi amen, amen. umsali um, wakumi na nne na sema tumko tunanaria yari mathezo na na na na shambulizi Sasa 19 wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao hawakuwa na neno la kujibu wao wamwambia itafika wakati adui yako anakosi anaishiwa hoja Unapokuwa of course ma, madui hawashiu hoja Kristo mimi nisikudanganye eh ni kwa hapa uchakuwa na Kristo madui wote hata kimya hapana watainuka vile vile Kristo awake waainuka mwenyewe lakini katika mwisho wa mahesabu ya Mungu lazima Ah, Semu jingi na sema watakapu wa pereka mabaraza Musijipange mtajibu nini Kwa sababu nita hekima ambayo adui zenu haweza kapingana na nini Mwengu mm -hmm. kwa karibu na kristo mm -hmm. e, Mungu watatufikisha sehemu ambayo e, maadui wanaishiwa na hoja Wanamua tu kukuonea Tunahona hapa wanaida kumuonea wana, na hoja lakini wanachukua hatua Wanajitahidi kama kushinana nao kwa hoja wanaishindwa hoja wanaamua kwenda tu kibabe wanakuwa wababe eh hey, mstari wa ngapi mstari wa 15 na nasema hivi walikosa walikosa na kujumuisha mstari wa 14 na 15 baadaye hapo habari za yule mtu aliyeponywa wanaona kama Wayahudi wanapenda sana miujiza wanaona yule muujiza umewazidi ume nguvu huyu Kristo alishakufa tunasema hayuko amepotea alafu Mtu anatembea kwa jina lake amepona. Sasa wanajaribu kushindana na iyo hekima wanashindwa watu wa dini zao. Eh, hembo angalie sasa kinachotokea. Kinachoni 15 so, wakawaamuru akina Petro sasa. Wameshaoita kwenye baraza ili tujaribu kuwa kuhoji na kujaribu kuwa, kuwashinda nguvu lakini wanakosa hoja kwa sababu tayari Walichu kifanya kiko wazi na watu wanashangilia na watu wameongezeka. yani watu wako upande petu. E? wa kina petro eh mstari wa 15 kutoka katika baraza wakafanya shauli wao kwa wao wakisema tuwafanyeni nini watu hawa maana ni dhahiri kwa watu wote wakawa ya Yerusalemu ya ja kwamba ishara ya mashuhuri imefanywa nao wala hatuwezi kuiakana hivi imetupasa kuenda katika harika kama hii Una, unasimama katika haki katika unyofu kiasi kwamba adu yako akose ma, akose msingizio. Eh, akose msingizio. basi yani, sina sina hoja, sina hoja kabisa. Eh, lakini angalia kosa hoja sio basi wana anazunguka. Emtu Lakini neno hili lisije likaenea katika, katika katika watu Na natuatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Kwa hiyo baada ya kisho hoja wewe nami adui yako anaweza kisho hoja akaanzisha vihoja. Mta kisho hoja, uanzisha vihoja. Mta kisho hoja, huanzisha e, ubade. Mta kisho hoja, huanzisha uzushi na uongo. E, ana anatengeneza mvu mpya. Nimi nami inawezekana labda eh tukahisi kwamba watu ndio tufanya hivi wakati mwingine sisi wenyewe ndo tunafanyia watu. Eh tuwe makini tusiwe upande wenye kuchokoza wanadamu. Hmm. Na kama kuna ngine tunaona tunachokoza wanadamu. Kwanza tulia kidogo rudi nyuma. Alafu baadae Father hatuchukua hatua za mkusudi kwa sababu kama sitaendelea na uchokozi. Eh. Sita, haba na nazo ni silete maelewano moja kwa makini si takuwa mchokozi basi tupime nafasi yetu na mara nyingi tunaipima wapi je tumesimama katika haki ya Mungu unajua no, haki ya Mungu uhitaji uhitaji kusomea popote pale iko Mungu ameandika haki katika mioyo ya wanadamu eh hiki ni haki eh sana kuna hasbara lakini neno hili sije kaendea katika watu na tuatishe Kwa hiyo wameishia hoja wanaanza vihoja. Wasiseme tena na mtu wao wote kwa jina hili, wakawaita, wakaamuru wasiseme kabisa kwa kuf... wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu, wakamwambia, wakawaambia kwamba ni haki mbele ya Mungu kuasikiliza ninyi kuliko Mungu, hukumu ninyi wenyewe. Akina Petro hawai hawa, yani hawaiishi hapa. wamekuwa thabiti wame wametishwa wame badala ya kutishwa wakamwambia kuna jina la Yesu pekee ndonalo hukona yaani bado wako thabiti ngine wako wako chini ya ulinzi na watu ni dini serikali nani na, na, ananielewa ni dini serikali hii ni dini ambayo hawali watu hekalu ni kanisa kama livo wa leo leo huwezi kupishana kubishana kanisa katholiki ni dini ya serikali yaani ni serikali ya dunia tena Kwa hiyo wanawezo ukamata mtu na kumweka chini ya ulinzi ya watu. E. Hawa ni dini ya twist. Mbawo farmakisi wa dunia hii ya kina Petro. Kwa hiyo. Hawa hatu mbawo ni dini serikali. Wanawatisha kina Petro. Hutu tukondotu zaifu. Wanawatisha. Wanzema sasa. Mustaji tena ili jina. Wala msumibili. Futika kabisa. Kina Petro wazema hapana ya zekana. Emu hukumoni wenye, yani tuamini, tuwa Yani tuwati nini, tukatai Kutia, tuliwa ambiwa na yesu kiswa Nita kala wambia chini Ya paa, lisemeni jua paa Yani ni mewatuma Mukaseme, paka misho dunia, Nini mesema tusiseme, sasa tuwati nini Autumti huyu Kristo, emu juhu Semeni wenye, semeni tufate njua gari Wea tuwane walicho wajibu e, Mstari wa Aishirini, maana sisi hatuwezi kuacha kuene mambo tulio yaona lakasi. Mani kusema za Yesu Kristo na kutumiya tini Yesu Kristo kueneza usimamia wa na na uponyaji, he? Eh, eh, hatuwezi, La, tulio yaona tulio ambiwat hatuwezi duka ku, kutimiza ku ku timiza. Tumia kuwatisha tena, unaona Ah jamaa petu apetro anawaletea hoja yapi? Hoja kwanza anasema Kristo ndio mwokozi na nini? Wanawatisha. Baada ya kuwatisha, wakina petro wanamwambia, "Okay, mnatusudia kutumia neno amu, kumtaja jina la Yesu Kristu. Hukumu ni wenyewe tu. Tuwatii nini au tumtii Mungu?" Baada ya kuamua kujibu hoja, wanaanza vitisho mara ya pili. Sasa hey, mtu asiye haki Kutumia nguvu vibaya. Huweza kutumia mahakama vibaya. huweza kutumia polisi vibaya. huweza kutumia mamlaka vibaya. Kwa sumu, hana, oje. Oh yeah. Sana shina moja nao, walipukisho tena. Waka wafungua, wasione, njia ya kuwadhibu, kwa sababu ya watu. Kwa kuwa watu wote, walikuwa kimutukuza mungu kwa... Hayo yaliyotendeka maana Mana wake mtu yule e, Yule mtu aliyefanywa Ishara hii ya kuponywa, Ulipata miaka robaini e, Mungu kuzihirisha mamboyati Hayafanyi katika e, Katika maficho Katika maficho Katika e, yote hayo Mpeno kwenye hoja ya tatu Ya tatu na sema dunia iki kuzidi nguvu mjuje mungu dunia inapokuwa yani mamlaka labda ni watu wa mamlaka labda ni, ni mimba taabu unazozipitia labda ni maeneo yako ya kazini labda ni ujirani mbaya labda ni ndani ya mji wako labda ni baba yako labda ni mama yako labda ni mkeo ni mmeo. yote yule ambayo hayenendi sawa sawa na maneno labda ni wanaao eh hey. rudi kwa kristo waambi. Yeye hajui anajua lakini Mungu mpenda kuambiwa. Ni namna yake pekee. Na kuna vitu vingine Mungu anafanya bila hata kuambiwa. Kwa hiyo mimi vitu vingi Yesu anavyokusaidia, anavyoongoza sio vyote vingi huja muomba. Wala sija Lakini anataka tuje katika magoti, tuje katika kujadi. Sema haya Njoni tusemeizane, Njoni tujadiliane anasema katika saumu langu wa kwanza. Eh, acha wanyoni tujadiliane. Yani, Anasema elezeni shida zenu mpate haki Yesu kabla ya Jaffa anaambia wanafunzi wake, "Hata sasa mjaomba jambo lolote." Yaani mko hapa mnabishana, mnatafuta ndani mkubwa, ndani mdogo na dogura, lakini si waoni mkiomba, hamjaomba jambo lolote mpaka anaondoka. Eh, msana uh, hoja ya 3 wanasema dunia ikuzidi nguvu, juze bwana. Msana 23 mpaka wa 31. Mimi nasema 23 sema hata Walipo funguliwa Wakaenda kwa watu wao Waka wapasha habari ya mambo yote Walio ambiwa na wakuwa makuhani na waze, eh Wametoka kufungwa na nini Walipo wanachua, lakini wanatisho Walipo fika wakaenda kusanyika na wenzao kwa Kuna wakenda mama fulani wanashirikiana nao na nini ndee kama alikuwa Yesu na mitume wengine waogaoga labda walikuwa hawajaungana nao hapo pale wako, wako kwenye kusanyiko lao pale wanaenda wanawapa habari zao mambo yale walipata eh msura ya wa, wa nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema Mola wewe ndiwe Mungu ndiye uliye uliye fanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyo humo hapo anaanza kuomba Wanamjuzwa Mungu sura so, 22 ulinena warom mtakatifu kwa kinyo cha baba yetu Daudi mtumishi wake mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili wa falme dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya bwana na juu ya kristo wake hili zaburi ya pili wanai nuku angambe ni vizuri vile vile tukatika kuomba kwetu tujaribu kutumia maneno ya Mungu leo neno kwenye biblia ya uweze kutia nguvu maombi yetu Mungu alisema ukiniomba hiki hiki hiki na hiki kwenye mlango huu na huu na huu, alisema utanipa na kitaka. Bana maombi ya hiyo Mungu anayependa. Kutokana na kwamba Mungu anataka yapi ni nipe, kire, nipe kire, kwa kutoka kwenye neno lake, anaweza kukupa siwezi Lakini anapenda vile vitu ambavyo ameviahidi katika neno lake. Wanainukuza Biblia ya pili, wanasema mataifa wanafanya ghasia wanajipanga juu ya bana kule anasema na juu ya masii wake hapa na anasema juu ya kristo wake mpaka mafuta wa ulimwengu wa eh anasema yale mambo leo kwenye Zabuli kupitia kwa kinywa cha daudi baba yetu ndio tunapicho ndio tunakutana nayo leo. ni vizuri kuweza kutafsiri neno la mungu katika maisha ya kelas yana na Daudi kwenye Zaburi ya pili miaka 1000 kabla ya Kristo yana yanatimia ya ya yakati hilo wanaweza kuyatambua kwamba kumbe Daudi alipokuwa anasema alikuwa hii wafalme wa dunia mamlaka za ulimwengu zinajipanga dhidi ya Kristo na dhidi ya ya Bwana dhidi ya Masihi wake dhidi ya Kristo wake ili kusudi wa mlete mpinga Kristo wakaanza kufundisha kitabu cha ufunuo Ninguwa nailejerea sana hizi zabuli ya pili. E, kwa subobu ni mipango ya dunia ni mamlaka ya ulimengu. yanayojaribu jaribu kumuondoa kristo na kumpandikiza mpinga kristo. Kumondoa kristo na kumpandikiza mpinga kristo. E, kristo, kristo. E, Mtu somi. Kwa hivyo ngomba wanaomba katika neno lamu. thamani kuna maombi dhaifu wewe unaizunguna maneno na maombi ma, mazito magumu kiasi gani labo bado Mungu asijibu kama unavotaka hakuna garantie Mungu anavojibu maombi nikuambi nimejaribu kutafakari sana lakini kuna kanuni za kimungu ambazo anazitaka mmoja wapo ni kuomba sawa sawa na mapenzi yake sawa sawa na neno ndani ya neno yaani uomba dukao tunajua kwamba kuna hiki kitu Mungu alikisema sehemu fulani tunakitaka kitimie kwa mfano kuna sema anasema Anasema nilikuwa kijana na sasa nimze Lakini sijawai kumuona mwenye haki ameachwa Wala mtoto wake akiomba mkate. Hilo sineno na mungu Siku tukiwa tunaomba e, Lishe chakula mahitaji yetu Tuki hiyo mistari tunaongeza kasi ya mungu kujo, kujatimiza katika mungu e. Kwa hindi chua nachofanya hawa wana mgeukea Mungu eh wana mgeukea Mungu sura ya 28 washina 7 sura ya 27 wanagea kumaliza sura so, wa ya saba anasema Mana ni kweli Petro eh ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wao mtakatifu Yesu Ule mtia mafuta ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani ya Basi sasa bana ya matisho yao ukawajiria watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri. Hawaombi mungu wa angamize uakanyage uafanye e, vumbi wa sage sage. Ah, wanachoomba ni kupata ujasiri. Mungumi, nimekuwa na tamani sana Tunene neno la mungu kwa ujasiri mm. Na tuishi maisha kijasiri meleza mungu Kwa sababu, watesi watanelea kuwepo Hawata ondoka Hawa, hawa ondoka, hawai nipopoto La, basi, itakua siu dunia basi Hii dunia ni waja mm. eh Kwa hiyo, ni mungu Vitisho ya dunia Zoruba za dunia e, Tufani za ulimwengu Zisi tunyime kuwa majasiri Kuli neno dhenu wa mungu Kuli ishi neno wa mungu Kupende za mungu pamoja na, na vitisho vya eh, E Ananenea Sari ule wa wa, wa wa Wa Wa therathini Kwa iwa naomba ujasiri Kwa sababu Si umetoka kutishwa Ukitishwa Unachopata pata mara nyingi ni hofu Ni woga Unakuingia ni ubaridi wao na umwa na sema pana pahonia wawa tumetishwa Tunacho kuomba mungu tutie ujasini e, Tue nile kutenda kazi yako risema, Ukinyosha mkono wako kuponya Ishara na majafu fanyika kwa jina La mtumishu wako mtakatifu yesu Hata walipo kusha kumomba mungu Mahali pale Walipo kusanyika palitikia Pakatikiswa, wote wakajaro mtakatifu, wakanena neno la mungu kwa ujasiri. Kine kitu walicho kina na kiomba, kinatimia pare pare. Ah, mm. Ndiyo siyo. Mungu, man, tukiomba sawa sawa na mapenzi ya mungu. Mm. Mbibu nasema, kwenye kitabu cha mitali mlangu wa shina nane, misena wakana, nasema, waovu, wa hukimbia hata wasipofu Lakini, mm. wenye haki ni wajasiri kama simba. Mm. Mungu anataka tuye majasiri, Hasa sisi ujasi wako na watu wa kufanya nini? Kutukana bana tunataka tuu katika kusimamia kueria neno la mungu kulehu neno kulihubili katika familia sisi maisha kama watu, watu atakuwa hatari nini? Huna ujasi ya mungu na sisi tunapoomba sausalu mapenzi ya mungu yana round. wana vitu na mtukia pare pare. Wame tu koko ujasiri, Amen. Anasema, hoja ya mwisho ya kufunga kabisa, kwa zi ya mstari wa 32-36, kwa hiyo, nama nisichizi kaka kakakipane, tulijo maliza kukaona. Kana kusema, kana kusema, hoja rio, ama tunaymalizia, inasema, hoja ndogo, by the way, umoja uh, kabla ya umoja Amini, eh, oje eh aje tuione inasemaje inasema tunapozidiwa na nguvu na mashaka na tabga mazo kwa mitume tumngeukie Mungu Mama Mbe ni vizuri sana Soma kama la maombi naweza nikatoka hapa nikafundisha somo la maombi labda masomo saba hizo lakini haya ni mambo tunaishi nayo kila siku Ni kama ambacho naona karibu kila somo lazima nizigusia hukovu ni kitu ambacho kipo kila siku Eh niki tambacho kiko kila siku Yani haina tofauti na na kitu kama chumvi kwenye chakula. Yaani lazima iwe umeokola labda, labda ugali. Lakini nasikia wakuna wengine wakaana chumvi vile vile. Eh, lazima vitu kama jinsi ya kumomba Mungu ni lazima tujifunze kuyawe kuyajua kuya Na, na hakuna atakaye hitimu kwamba amejua kabisa pana wenye bado hapa nilipo najifunza somo la ma, jinsi ya kumomba Mungu na mara nyingi nilikwambia nifunge kwa kusema hiyo kile kile ninayotoa maombi wala kufundisha maombi kwenye makanisa yao sicho ambacho Mungu anachomaanisha hata kidogo imepishana kule kama kaskazini na kusini wewe kwambie ulishawahi kusikia makanisa yako wako wanaomba ujasiri wa kuhubiri neno la Mungu haipo Eh, hey, hype. Na hata kujua wanaombea nini hawajui. Eh. Hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh oh oh. Eh eh eh. Nothing. Hamna. Ngoja not. sasa ambao nilikuwa ni na kusisitiza ile utangulia. Turede kwenye hoja ndogo ya mwisho. Pengine kidogo cha mwisho kinachosema kwa zima, sasa, sasa, sasa, mbili 332 inasema umoja ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Nani ya kumamini Kristo? Nani ya katika Kristo? Watu wake wanatikua na umoja. Yani wasio wale watu. Ngoja mwambia. Yo yu makanisa mba ya na umoja katika Kristo. Unakuta. Ndani ya kanisa. Watu wanasengi nyana kuliko majirani zao. Wale ni wamoja? Eh? Para sidi umesha. Eh? <laughs> Sawa. Choa wamoja. Watu wana Jiuwa moja watu wanao chokaana. Mwingine mguatu wa moja huombeana. Mimi huwa naombaa wote hapa. Amin. Kuna moja alishawakumbuka kumuombea mwingine hapo kati achana na mtoto wake au mjukuu wake. Eh, basi ni hata watu wengine wale unaweza usione kama yana sana lakini Wame hata vitu ambavisio vikubwa vitu vidogo tu Kwa mba wasimame katika neema ya mungu siku zote Habla wanapitia katika mashimo katika changamoto Katika mapito Na pena kutumia maneno dhoruba na tufani Mbe mungu wasaidia katika Habla wakati mgini ni tufani na dhoruba tulioji ombea sishu wenyeo Tulioji taftiasi wenyeo Masi mungu watupitisha Waumbe kama ni vijana mungu wape. Miji mizuri. Waume wazuri. Waake wazuri. Wema. Si wazuri wazura. Siniref baya. I, wazuri waneza hata wakaenda saluni. Waka jifanya wazuri hata kama wakua baya. Inangere wazuri kilohu. Wacha mungu. Wazuri. Jawani. Ukibahateka. Ukampata mtu ambaya nasoma biblia kila siku. Mkamaten. Usimuke pembeni. I, mtu muema. eh? tumalizie tu, tu kwa umoja ndani ya Kristo watu nyi, watu wa mo, wa wamo na, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja au ni mmoja na roho moja roho mtakatifu wa Mungu roho mtakatifu wa Kristo wala hapana mmoja aliyesema kuwa kichocheote alicho nacho ni mali yake mwenyewe bali walikuwa na vitu yote shirika na mitume wakatoa ushuhuda Wakufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi kawa juu yao wote wala hapakuwa na mtu moja miongoni mwao mwenye mahitaji kwa sababu watu wote walikuwa na vitu walikuwa walikuwa na vitu au eh, Walikuwa na viwanja au nyumba waliviuza wakaleta thamani ya vitu vile vilivyouzwa wakaviweka miguuni pa mtume kila mtu aka gawiwa kwa kadiri ya alivohitaji. Msona 36, na Yusufu alie itwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza, akaleta fedha, akaiweka miguuni kwa mitume. Tunaona wanakuwa na umoja. Wana mwingine watu wanamwambia sasa inatakiwa watu wawe kanisa moja, wanaishi pamoja, wanafanya nini? a ha, wala haikuwa marekezo ya mungu na vile vile hawa kuendelea hivi baada ya mfupi eh, eh, eh sio makosa lakini sio kitu kilichofanya ambacho kingeweza kudumu eh eh lakini msingi mkubwa ni nini hawa watu walikuwa na nia ya umoja katika ule moto wa nguvu ya wa roho wakalazimika kujikuta wanaishi pamoja eh, eh wanaishi mshaki jamaa eh, Wayo kwa hiyo wewe ukasema alikosea Of course, me My course. Leo, hii want to come Siji, Kanisa Karisana, me too. Me, Dsiloko, say asini, ni. Well, Sio, makosa kama makosa Kwa wakati waliokuwepo kuwepo, Raba nguvu za Mamlaka ma, zina ma, Waliona ma, ma, ma, Watakuwa salama ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, asa na inazombea kama kwa nguvu hizi kwa jina hili tunalo liamini eh, lakini ujumbe ni kwamba Mungu anatatoa moja hawa waliamua wakawa na shirika wanakaa pamoja wanakuwa kama mji mmoja mkubwa na walipofika bareto baratuona kwenye mlango nao kuja watano na wasita, wanaanza kama kushindwa kuishi pamoja kwa sababu eh mkawa miji yote mji mzima labda kijiji wilaya nzima mnakaa pamoja mnakuwa mnakula pamoja haiwezekani lakini eh, mwanzoni labda ilifanya kazi eh, lakini kwa ufupi ni kwamba Mungu anatutaka eh tuwe na umoja na nia moja na moyo mmoja tukusanyike pamoja katika ibada katika kanisa eh, na tukitoka pale basi eh, kila mtu eh, akae kwake lakini akiwa eh ana nia moja na mwenzake eh, asadoxa apa, Mungu awabariki tuta Kwa kutana, tukendela katika mlango Kwa tano, kwa bariza Anania na Safira Walio jaribu kuuza vitu yao Waka jaribu kudangadanganya Yaka wakuta, yaka wakuta ya hapa, mungu wabibu na kushukuru kwa neno hiri Kwa ajili ya uzima huu Kwa ajili ya kweli hii Hapati na kwa upendo hapo Kusukuru na mwato na muisho e, Mungu usiona mpaka Nambawe, e, wakati mingine maradamu haweza kawa uelewa Kini mungu tunjowe umetupenda لا دوم شكرا فارم قت قت نراكم tomorrow مين أبكي